Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu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 di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Hazim bin Dinar radhiyallahu anhu katanya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثِر بنصيبي منك احد قال فتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده او كما قال حديث صحيح روايات البخاري سorang sahabat yang bernama sahal bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan Kata dia dibawa ke depan Nabi SAW satu minuman Minuman itu ialah susu Nabi dia suka minum susu Pada satu hari dibawa kepada Nabi SAW satu minuman Iaitu segelas susu minhu. Nabi minum susu itu Wan yaminnih gula, wan yasarih ala. Di sebelah kanan Nabi saw ada satu budak kecil. Budak kecil itu di dalam syarah hadis dia menceritakan budak kecil itu ialah Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu sepupu Nabi saw yang masa itu masih kecil lagi. Ibn Abbas duduk sebelah kanan Nabi SAW. Dan di sebelah kiri Nabi SAW, ada sebaris orang tua-tua. Nabi duduk dalam satu majlis. Sebelah kanan Nabi, Ibn Abbas duduk. Dan di sebelah kiri Nabi, orang tua-tua duduk. Tiba-tiba dibawa ke depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segelas ayam susu. Nabi minum ayam susu itu. Lepas habis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum ayam susu itu, Nabi bagi bagi ayam hatta habis itu Nabi bagi kepada al ghulam kepada budak yang duduk sebelah kanan dia, Iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bagi dia. Lepas Nabi bagi ke dia Nabi kata kepada dia Nabi kata Nabi kata boleh tak boleh Kamu izinkan tak Kalau sekiranya aku nak ambil balik ayam susu ni Aku nak bagi kepada orang tua-tua Yang duduk ada sebelah kiri aku ni Cerita macam tu Nabi duduk dalam satu majlis Sebelah kanan dia Abdullah bin Abbas pada masa tu, Abdullah bin Abbas ni budak kecil lagi. Duk sebelah kanan Nabi. Manakala sebelah kiri Nabi terdiri daripada Al-Ashiakh. Al-Ashiakh ni jama' kepada syaikh. Syaikh orang tua. Asyiakh maksud orang tua-tua. duk ramai sebelah kiri. Orang bagi ke Nabi segelas susu. Nabi minum susu. Minum tak habis. Ada sikit lagi. Nabi bagi. Hak baki minuman Nabi tu. Nabi bagi kepada Ibn Abbas. Yang pada masa tu budak lagi. Nabi bagi ke dia dah dapat ke tangan dia tiba-tiba Nabi tengok belah kiri hak tertua ni pun teringin juga nak minum bekas Nabi SAW maka Nabi minta kepada budak ni kepada Abdullah bin Abbas ni Nabi kata boleh tak boleh kalau sekiranya aku nak ambil balik ayam susu ni nak bagi dekat orang tertua ni begitu al ghulam la wallahi ya rasulullah la uthiru binasibi minka ahadat jawab Abdullah bin Abbas yang pada masa itu budak lagi dia kata da'ya ya Rasulullah demi Allah tidak aku tak bagi dah sebab apa? sebab baki minuman kamu ni kamu dah bagi ke aku dia kata nama kata nak bagi ke orang lain hak kamu dah bagi ke aku sekali-kali aku tidak akan bagi dia kata faqallah sahal yang meriwayatkan hadis ni kata dallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yede maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan membiarkan bekas ayam susu tadi di tangan budak kecil ni di tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari hadis ni nampak begitu saja tapi di sebalik hadis ni dia ada banyak cerita di antaranya ialah hadis ni nak ceritakan kepada kita betapa sahabat-sahabat Nabi ni begitu sekali menyanjung Nabi SAW sehinggakan sisa makanan bekas makan Nabi SAW menjadi rebutan mereka sayangnya mereka kepada Nabi SAW ni sayang sampai ke peringkat bekas Nabi makan bekas Nabi minum tu mereka nak perhabis ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis ini pula menceritakan kepada kita... Abdullah bin Abbas walaupun pada masa itu masih budak lagi. Tetapi walaupun pada usia, pada umur budak. Dia reti macam mana sayang kepada Nabi SAW. Sehingga akan bekas minum Nabi dah dapat ke dia. Dia tak bagi dah ke orang lain. Kerana bagi dia ini satu penghormatan. Yang Nabi SAW bagi ke dia. Dan mudah-mudahan dia dapat berkah daripada diri Nabi SAW yang penuh berkah itu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi SAW membenarkan, membiarkan minuman itu di tangan Abdullah bin Abbas. Walaupun dia bodoh budak, -budak sedangkah nak nak lagi satu nuran tua. Tetapi Nabi SAW dia minuman itu kepada dia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan sahabat Nabi seperti mana yang kita baca muqaddimah di masjid simpang 4 matang boloh dalam kuliah kita yang lepas cerita tentang hadis nabi SAW satu hari dijemput dijemput untuk pi makan di rumah satu orang khayyaf khayyaf tukang jahit satu orang khayat, satu orang tukang jahit, dia buat makan. Dia nak jamu Nabi SAW makan di rumah dia. Sahabat-sahabat ni kalau kita rajin duk buka hadis, duk baca, sebab kita akan jumpa benda-benda ni. Betapa sahabat-sahabat Nabi ni kalau Acik boleh nak Nabi main rumah dia. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah tu berebut. Nak ajak Nabi tidur rumah mereka, berebut. Nabi. Sehingga lah sekali Nabi SAW biar unta dia buat keputusan rumah siapa dia nak bermalam. Maka unta dia pergi duduk depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub macam dapat bonus bila Nabi pilih nak duduk rumah dia. Punya seronoknya dia dan sahabat-sahabat yang tak terpilih rumah untuk duduk. Untuk diduduki oleh Nabi SAW rasa amat kecewa. Seperti mana seorang sahabat perempuan Yang sudah kematian ramai anak Di dalam perang jihad Fisabilillah Tiap-tiap hari sedih Sedih bukan kerana anak semua mati Tetapi sedih kerana dia tak ada dah Anak nak hantar di dalam medan perang Jihad Fisabilillah, dia sedih Kerana sedih ni dia nak Supaya Nabi SAW Mai ke rumah dia. rumah dia Makan sikit di rumah dia Kalau boleh Nabi semayam lah satu semayang. Walaupun semayang tu semayang sunat. Semayang lah di rumah dia. Dan dia kata kalau Nabi SAW main rumah dia. Semayang di rumah dia. Tempat Nabi semayang tu. Dia kata aku akan jadikan musalla tempat semayang aku. Ni. Hadis-hadis yang menunjukkan betapa sahabat-sahabat terlalu amat sayang kepada Nabi SAW. Hadis yang kita baca di simpang 4 mai satu orang tukang jahit Semua Nabi sallallahu alaihi wasallam pi makan di rumah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pi bersama dengan Anas bin Malik pi ke rumah tukang jahit ini kerana dijemput untuk makan di rumah dia. Kemudian kata Anas faqarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqah Dihidangkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam khubz roti wa maraqah dan juga kuah macam sup tukang jahit ni hidang, roti cicah kuah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuah tu fihi dubba'un wa qadi kita baca di sifah 4 kuah tu di dalam dia ada daging kering dan juga dubba' dan juga labu banyak hadis tuan-tuan yang menceritakan Nabi suka dia antara makanan favorit dia ialah labu maka sahabat-sahabat ni duduk tengok aja Nabi ni suka apa Nabi berkenan apa dia nak buat apa yang Nabi suka apa yang Nabi berkenan dah tahu Nabi suka makan dubak dia semaruh Nabi pergi rumah dia dia jamu Nabi makan roti, cicah, kuah yang di dalam kuah itu ada dubak ada, ada labu Anas bin Malik yang pada mulanya dia tak suka makan duba. Dia tak suka makan labu. Bila dia tengok dia kata fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yattabba'ud dubba min hawali alqas'ah. Aku tengok Nabi SAW, bila orang hidang kat dia roti dengan kuah yang ada dubak, ada ada labu ni, Nabi makan ni nampak lalu. Sehingga kan Nabi berulang kali sampai sapu keliling pinggan yang, yang ada kuah dubak ni. Nabi sampai sapu keliling ketika makan. Anas bin Malik kata, "Falam azal uhibbu ad min yawma idzin." Dia kata sejak daripada hari itu aku jadi satu orang manusia yang cukup suka makan dubba ni, makan labu ni. Aku suka kerana Nabi suka. Yang kita nak bagitau ialah begitu sekali sahabat-sahabat Nabi ni nak ikut Nabi. Macam tu sekali apa benda yang menjadi kesukaan Nabi, menjadi kesukaan mereka. Apa benda yang menjadi kebencian dan tak suka pada hati Nabi, itu kebencian dan tak suka pada hati mereka. Mereka boleh buat macam itu, mereka rasa mereka cukup cinta kepada Nabi SAW. Kalau Nabi cinta syahid, mereka cinta syahid. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi umat yang cinta Nabi SAW. Mudah-mudahan Muqadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahru'l-Mazi, jilid tujuh. Eh? Jilid enam. Bahru'l-Mazi, jilid enam. Muka surat tujuh puluh dua. tujuh puluh kita masih lagi berada di bawah tajuk Mala yajuzu lil -muhrim Iaitu benda yang tidak harus bagi orang yang berada di dalam ikhram memakainya Orang yang berada di dalam ikhram Sama ada ikhram haji ataupun ikhram umrah Tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang akan disebutkan lagi Muka surat 72 Masalah yang bawah tu Dia kata pakaian yang haram bagi laki-laki dalam ikhram apa dia? apa dia yang Allah laki-laki dalam ihram tidak boleh pakai kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu, bermula yang haram ke atas laki-laki daripada pakaian semasa ihram itu dua bahagian yang pertamanya yang bergantung dengan kepala satu yang ada kena-mengena dengan kepala yang kedua yang bergantung dengan baki badan. Dan yang kedua ialah pakaian yang melekat pada lain daripada kepala. Maka yang bergantung dengan kepala itu ada berbagai-bagai. Dan yang bergantung dengan baki badan itu pun berbagai-bagai. Seperti di dalam beberapa masalah yang lagi akan datang bicaranya. Masalah. Tutup kepala yang haram bagi orang yang ikhram itu bagaimana? Bagaimana yang dikatakan haram bagi orang yang dalam ikhram itu tutup kepala? Tutup kepala macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Haram bagi laki-laki yang di dalam ikhram tutup kepala dengan barang yang dijahit seperti kufia. Ataupun dengan tiada berjahit seperti serban dan sepotong kain dan tiap-tiap barang yang dibilangkan dan dianggap sebagai penutup cerita dia tak boleh boh lah apa benda, apa atas kepala, tak boleh boh boh kerana ihram orang lelaki itu ialah kepala itu sebab tuan-tuan kalau orang kita pergi buat haji tiba-tiba mati dengan keadaan dia dia di dalam keadaan ihram mati dalam keadaan dia seorang muhrim, seorang yang di dalam ihram, maka mayat dia tidak boleh tutup kepala Simpan dalam keadaan kepala tidak berbungkus begitu. Pasal apa? Pasal dia mati di dalam ihram. Dan ihram laki-laki itu ialah kepala. Itu cerita. Jadi kepala itu tidak boleh ditutup. Walau matilah sekalipun kepala tidak boleh ditutup. Itu yang dikatakan larangan tutup kepala bagi orang yang di dalam ihram. Maka jikalau sekiranya menghantar seseorang akan bantal di bawah kepalanya amanati maka jika ditutup dengan barang yang tersebut itu nescaya lazim akan dia oleh pidiah kalau tutup juga ambil kepiah buah atas kepala ambil serban tutup atas kepala dan sebagainya kena dang kena pidiah begitu maka jikalau sekiranya menghantar seseorang akan bantal di bawah kepalanya atau menghantarkan tangannya di atas kepalanya atau menyelamkan kepalanya dalam air ataupun bernaung di bawah mahmil ataupun sekeduh nescaya harus ia dan tiada fidyah acehnya, sama ada bersentuhan kepalanya akan mahmil itu ataupun tidak ahad ni tak apa dia kata kita dalam keadaan ihram kita tidur lapik bantai di bawah tidur atas bantai adakah itu salah? sedangkan bantai itu benda yang berjahit dan dia menyentuh kepala kita ketika kita tidur adakah salah? jawab dia tidak salah karena dia bukan pakai atas kepala kita tidur atas dia Tu tidak jadi salah, dia kata. Ataupun dia kata kita tok tangan atas kepala kita. Kita dalam keadaan ihram. aneh sangat misalnya. kan Kita ambil tangan tok atas kepala. Adakah itu dia anggap menutup kepala? Tak, itu tidak termasuk. di dalam larangan tutup kepala dengan kain ataupun benda yang berjaya. Tak masuk. Tok tangan tidak jadi salah. Tidak kena dam, tidak kena sidia ataupun Atuk, ber, bernaum ataupun berteduh di bawah mahmil mahmil ni orang Arab juga sebut mahamil mahamil ataupun mahmil maksud dia macam nak kata macam unta. orang dah buat unta atas untar tu dia buat macam rumah kecil tu duduk bawah rumah kecil tu adakah itu salah? itu tidak salah itu tidak dianggap menutup kepala dan tiada fidyah di atas semua benda tu sekali pun bersentuh kepalanya akan mahmil itu dia duduk atas rumah kecil tu bangsa bumbung rendah dia duduk dia orang tinggi kepala dia tersentuh dengan pondok-pondok kecil tu adakah itu dia anggap menutup kepala dia kata dah kerana dia tidak pakai benda yang boleh menutup kepala sentuh itu pun tidak kena dah begitu masalah menghantarkan bakul atas kepala orang yang ihram apa hukumnya ini benda ni benda kecil-kecil kadang-kadang jadi pasal kalau kita tak tahu dia jadi pasal kita dah buat benda tu lepas tu dengar orang duk sembang kita tak tahu betul-betul boleh ke tak boleh ke salah ke tak, salah ke tak salah ke kalau kata salah pun kita dah balik mai sini dah dam tak bayar kalau kata tak salah biar jelas betul-betul kata tak salah senang hati kita tak jadi serabut bagi orang yang sudah belajar, yang sudah tahu benda ni, kalau timbul benda-benda macam ni, dia tak jadi kacau dah dalam diri dia. Kerana dia tahu, hak dia buat tu boleh ke tak boleh ke salah ke betul dia tahu. Maka dia buat haji dalam keadaan dia berilmu ketika mengerjakan haji. Begitu. Baik, menghantarkan bakui atas kepala orang yang ihram. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, rahmahullah ta'ala. Jikalau menghantar seseorang akan bakui ataupun apa-apa tanggungan atas kepalanya, maka dua jalan dia ada dua pendapat yang lebih asahnya harus dia ha, maknanya tidak jadi salah itu pendapat yang lebih asah yang dipakai, tak salah dan tiada fidyah atasnya kerana tiada khafat kan tutup ha, bukan dia bermaksud, bukan dia berniat nak katuk kepala dia, dah cuma dia nak angkat barang, barang tu nak buat atas kepala senang angkat, begitu maka tidak jadi salah bagi dia dan dia tidak kena dam, tidak kena fidyah video. Bagaimana tiada tertegah orang yang berhadas daripada menanggung mushaf di dalam mata benda. Ah ha, sebagaimana tidak salah kalau kita dalam keadaan hadas besar kita bawa kita tidak bawa Quran. Mushaf itu maksudnya Quran. Kita berhadas besar. Kalau kita bawa Quran salah. Tapi kita bawa mata benda. Kita bawa bank. Dalam bank itu ada Quran. Misalnya, kita berhadaya besar, kita bawa bank. Kita tidak fahsat bawa Quran. Kita bawa bank. Cuma dalam bank itu ada Quran. Tidak salah. Itu kaul di dalam mazhab asyafi'an. As Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhajab dan kebanyakan ulama. Dan yang keduanya ada dua kaul pula. Tetapi yang asahnya seperti tadi. Ha, pendapat yang asah mengatakan tidak salah kalau kita pergi kuih, bakuih kepala. Dengan syarat kita tidak niat nak tutup kepala. Kita niat nak bawa barang, bukan nak katuk kepala. Maka tidak jadi salah. Dan yang keduanya mengatakan haram dan wajib tidih. Ha, ini satu pendapat lagi. Dia kata buah bakuih atas kepala pun tak boleh juga. dia Kalau bubah juga, kena dah. Ha, ini pendapat yang kedua. Maka setengah daripada orang yang menyebutkan dua jalan ini, sekaliannya ialah al Bagawi Itu nama ulama fiqh. Dan setengah daripada yang memutuskan haram ialah Abu'l-Fath Salim Ar razi Di dalam al Kifayah Dan yang mazhabnya ialah Harus. Maksudnya tidak salah. Dia putuskan lagi sekali. Jadi kesimpulan dia, kalau kita adalah ihram, kita ambil bakui buah hati kepala dengan tujuan nak uap barang. Bukan dengan tujuan nak tutup kepala, Mereka. maka mengangkat bakui hati kepala dengan tidak niat untuk tutup itu tidak salah. Eh? Masalah. Melumuk kepala dengan tanah, haruskah diperbuat orang yang ihram ataupun tidak? Boleh tak boleh, kita ambil tanah, lumuk di atas kepala sedangkan kita adalah ihram. Kata Imam Nawawi, dia dalam syarhul muhazad. Apabila melumuk seseorang akan kepalanya dengan tanah ataupun dengan inai ataupun dengan ubat sapu ataupun seumpamanya maka padanya tafsir. Tafsir maksudnya ada perbahasan yang detail, yang halus. Jika nipis sekira-kira tiada menutupkannya maka tiada kena pidia. Kalau dia ambil apa sapu ni sapu sedang sapuan itu nipis. Nipis ataupun tebal ini pada ukuran peka. Dia tengok. Kulit, color kulit kita nampak ke tak nampak? Kalau dengan kerana sapuan itu menghilangkan color kulit kita, itu tebal. Tapi kalau sapuan itu tak menghilangkan color, warna kulit kita, maka itu nipis. Ah, ini fekrah menilai nipis sebaik di situ. Sama macam orang perempuan pakai baju. Nak tahu baju dia tu nipis atau sebaik, tengok. Baju dia itu adakah menampakkan bentuk badan ataupun Tidak walaupun tak nampak kala kulit tapi nampak bayang badan dia maka itu dia anggap nipis dan dilarang boleh oleh syaraf begitu eh? dan jika tebal menutupkan kepala maka iaitu dua wajah yang asalnya wajib fidyah maka dengan dia memutuskan oleh al-bandaniji kerana ia menutup tapi kalau sapu tadi ni sapu tebal sampai hilang tak nampak kulit kala kulit kita maka itu dia anggap menutup kepala dan dia wajib dan wajib kena fidyah begitu masalah dia kata filyah itu wajibkah atas orang yang tutup semua kepala di dalam ihram ataupun setengah kepala saja yang kata nak kena dam kerana tutup kepala ni adakah mesti tutup satu kepala baru kena dam ataupun ambil kain tutup sebelah saja sudah memadai untuk kena dam pun kepala dia dalam keadaan ihram dia lagu mana gabuah terantuk cari lebih sikit kulit kepala ni luka berdarah dia ambil plasta tempel, plasta besar mana? sangat kecil aja tempel. adakah dia kena dam? ataupun dia tak kena dam? benda ni boleh jadi di muka benda ni boleh jadi mungkin dia tak tonton apa tapi masa duk tawah pergi belaga dengan kawah itu usung orang sakit no. darah pergi sikit tak no, mi dengan kena pedarah tu dia ambil pelasta tempek tempek tu adakah pelasta yang kecil itu dia anggap menutup kepala sedangkan dia tutup sikit aja ha, ini perbahasa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu. telah berkata ashab kita dan tiada disyaratkan bagi wajib fidyah itu tutup sekalian kepala sebagaimana tiada disyaratkan pada wajib fidyah itu cukur yang rata maknanya apa maknanya sikit pun kalau tutup kena dah kita dalam ihram tak boleh sengaja cabut rambut bagi loroh dan sebagainya tak boleh cukok lagi-lagi tak boleh adakah maksud nak kena fidyah tu kalau cukok habis satu kepala baru kena fidyah ataupun kita tarik 3-4 lain rambut pun sudah cukup untuk kena fidyah kena dah nah, dia kata sikit pun kena dah tak, tak nanti cukok satu kepala baru kena dendah tak kita buang sikit je Kikil, sideburn, kita sikit saja sedangkan kita dalam ihram kita kena dah demikianlah juga kepala tak nanti bungkus satu kepala. buh plaster sikit aja cukup untuk me mewajibkan kita kena dah. Begitu. Bahkan wajib fidyah dengan sebab menutup kadar yang diqasatkan menutupnya. Sikit pun kalau kita niat tempek tu tempek nak tutup maka wajib dah. Kerana satu maksud. Jadi tak kerana tujuan kita apa nak tempek dan tempek itu menyebabkan tutup kepala maka kena dah. Seperti, seperti itu, kap tu silam tu potong apa. Seperti mengikat bebanan dan menempel satu tempelan di kepala yang luka dan sebagainya. Ha, macam kita kata tadi, ambil pelasta nak tempel kerana ada luka sikit atas kepala. Ambil tempel itu, tempel dengan niat nak tutup luka. Dengan niat nak tutup, menyebabkan kenal. Begitu kerana satu maksud dia kita sama. Karena itulah mandhabid akan dia oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Ha? Al Haramain ni nama imam pekahlah. Ha? Al Haramain ini dia punya nama sebenarnya, Abdul Malik bin Juaini. Imam Al Haramain ini. Dia ni Abdul Malik nama dia Abdul Malik bin Juaini. Dia mula dipanggil Al Haramain ni saya dah sebut beberapa kali dah kerana dia ni ada karamah, ada kemuliaan dia benar sekali didapati dia jadi imam sembahyang isyak di Masjid Nabawi dan pada masa yang sama dia menjadi imam sembahyang isyak di Masjidil Haram tarikh yang sama masa yang sama dia jadi imam di dua tempat bukan hantu suraya ini dia panggil karamah kemuliaan dia tanda-tanda kemuliaan dia saja Tuhan bagi jadi macam tu sebagai nak tunjuk kepada orang ramai ini orang yang mulia kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu baik dia kata dan muafaqah ashab atas bahawasanya jikalau mengikat seseorang akan benang di kepalanya nesaya tiada mudarat akan dia dan tiada fibiyah kalau benang selai ajar buah acai kepala tidak kena fibiyah tidak kena dam dan bersamaan pada haram itu bagang yang beradat dan bagang yang tiada beradat seperti kepia yang di dalam lekoknya. Dan wajib fidyah dengan sebab menutup putih yang di belakang telinga. Putih yang di belakang telinga ni. Belakang telinga kita ni tak ada tak ada tumbuh rambut. Ketika ada, ada rambut di belakang ni? Kalau ada, cepetohonan hantu putih di belakang telinga dia kata di belakang cuping telinga kita ni sebelum nak jumpa rambut tu dia ada kulit tu so, dia panggil putih belakang telinga kawasan ni pun tak boleh katuk kerana dia dianggap kepala ikut dulu pakai spek kan ha, pi Mekah buat spek baru misalnya spek tu tangkai keras macam mana manakah dia tu tekan belakang telinga kita ni tekan sampai jadi bekas dia sini. maka kita pun pi ambil tak bubuh latihan tu abuh tu buh kena denda sebab apa? Kerana kawasan ini dianggap kepala dan dia tidak boleh ditutup. Walaupun dengan pelastar. Begitu. Tutup, kena fidyah. Telah menyebut akan dia oleh ar dan lainnya. Maka ialah yang zahir. Maka jika lo menutup kepalanya dengan tapak tangan orang lain, maka tiada dia. Sopra juga macam tapak tangan kita. Sebagaimana hukum menutup dengan tapak tangan dirinya juga. Kita dalam ihram, kita panas sangat kita ambil tangan kita buh atas kepala. Tangan buh atas kepala tidak kena fidyah, tidak kena dam. Bukan tangan kita. Kalau tangan kawan kita pun ambil buh atas kepala kita juga tidak kena dam. Tidak salah. Begitu. Masalah. Menuntuk lain daripada kepala apa hukumnya pada orang yang ihram. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam majmu telah berkata ashab kita, harus bagi laki-laki yang muhrim, menutup barang yang lain daripada kepalanya, daripada sekalian badannya, dengan pakaian yang tiada berjahit. Dan barang yang pada maknanya, sama ada berjahit tangan atau lainnya, maka jika pakaian itu berjahit, dan barang yang pada maknanya, nisai haram ia. Seperti dalam masalah yang akan datang ini kenyataannya. So, dia nak tahu dekat kita, orang yang di dalam ihram ini tak boleh tak boleh tutup kepala tapi badan dia dia boleh tutup macam mana sekalipun dia boleh tutup syaratnya pakaian itu pakaian tidak berjahit contoh kita kata contoh paling jelas nampak kita masa nak tawaf terutamanya tawaf umrah tawaf umrah kita dalam keadaan ihram tawaf haji tawaf rukun untuk ibadat haji kita dah tahallul awal kita dah melontar pagi 10 Zulhijjah, kemudian kita dah bercukur Jadi kita sudah tahlul awal, kita dah boleh dah pakai pakaian berjain. Jadi tawaf rukun yang kita buat, kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai stokin tak ada masalah dah. Tawaf yang nak jadi susah ni tawaf umrah. Kerana tawaf umrah, tawaf dalam keadaan kita adalah ihram. Dalam keadaan kita pakai dua lai kain, kain pinggang dengan kain sebayat atas badan. Jadi ada orang bila dia nak tawas tu, dia ambil kain dia ni, dia bungkus badan dia. Dia tak buka lagu macam Anatagan tu, buka sebelah, bagi nampak bau sebelah, bungkus tak. Dia bungkus semua sekali. Dia ambil kain tu, dia gebang, dia buat bagi jadi kebang macam tu, dia bungkus dua-dua sekali. Dia duduk dalam bungkus tu, dia tawas. Boleh ke tak boleh buat macam tu? Jawab dia boleh. Tidak salah. Boleh dan tidak salah. Tidak kena fediah. Ha, dia boleh bungkus badan dia dengan kain, dengan syarat, pakaian, ataupun kain yang dia guna untuk bungkus itu adalah kain yang tidak berjahit. Begitu. Ha, ada orang tanya juga, di, sampai di sana tu bila dia, dia tengok, eh dia kata, apa-apa dia buat duk tawak bungkus badan aku tu? Boleh je Boleh. Tidak salah. Bahkan lebih menenangkan hati kita. Lebih menenangkan hati kita daripada kita tutup sebelah-sebelah bau, duk nampak sekejap orang tu berotoh, orang ni berotoh, kita jadi apa-apalah kita jadi eh oh perempuan dia orang yang tak langgar dia jadi apa lah kita duduk tawah tu hati ni jadi tak senang kita duduk rasa wah-wah siapa langgar kita tadi ni berdebuk kita kena paralih-walih tengok perempuan Allah kena aku apa? jadi ganggu kita dalam keadaan zahmah dalam keadaan keadaan orang ramai macam tu bungkui pergi semua sekali kita rasa okey jalan tak peduli orang kiri kanan kita maka tindakan membungkus badan dengan kain ihram itu tidak salah selagi mana kain itu adalah kain kain yang tidak berjahit begitu masalah pakaian yang haram dipakai oleh orang yang ihram itu apa dia? kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim di dalam syarah Al-Muhazzah telah berkata ashab kita haram atas laki-laki yang ihram itu memakai baju kurungan dan celana dan baju korongan panjang dan muza dan sebagainya. itu tak boleh pakai. orang lelaki-lelaki masa ihram tidak boleh pakai pakaian ini Yang pertama baju kurung. Baju besok kita tak ada pakai. Inilah baju Melayu ni baju kurung. Ataupun celana, pakai seluar. Ya dalam keadaan kita berihram apa jenis seluar pun tidak boleh pakai. Dan baju korongan panjang, jubahlah. Ya, baju kurung panjang jubahlah, qamis Arab sebut qamis dan juga muzah, muzah ni kasut kasut kasut maksudnya tutup habislah buku lali apa semua tutup itu dia panggil kasut kita ni kasut semua selipa jepun pun kasut kan? kita jenis itu jenis senang kera gitu eh kasut pun hilang kan eh. macam mana perempuan ni boleh curi kasut orang ni main mengaji pun curi kasut ni macam dia, awak main pakai kasut kan dia kata, kasut nak pakai seluruh, duduk di masjid, duduk pakai kasut. Duh, kasut. Slipper, bukan kasut. Tapi kita pukul kasut semua. Arab ni, bila kata kasut, makna kata dia bertali dan dia tutup sampai buku lali. Kasut tu, hatu dia panggil kasut. Kalau na'al, na'al ni slipper, sandal, capal, apa semua jenis. Nampak buku lali ni, dia panggil na'al. Nunainlah, na'al. Na'al jadi kita orang lelaki laki dalam keadaan ihram tidak boleh pakai muzah muzah ni kasut nah kasut yang tutup buku lali ni tidak boleh pakai maka jika memakai ia akan satu daripada yang demikian itu dengan kehendak sendiri lagi disengajakan nanti ia berdosa ia dan lazim akan dia bersegera menanggalkannya dan lazim akan dia fidya sahaja pakai bukan tak ada selipa tu ada naal ni tu ada selipa apa semua memang orang lain semua tak pakai tu ada tapi dia sahaja nak pakai kasut raya dia dia saja nak pakai kasut. Maka sengaja nak pakai itu. Satu berdosa. Yang kedua, dia kena segera tanggal benda itu. Dan yang ketiga, dam kena juga. Berbeza halnya kalau terlupa. Terlupa semua. Maka dia segera tanggalkan dan tidak kena dam. Tidak kena dam. Terlupa semua. Kata dia, dia dalam ehraf. Banyak tentuan. Terutamanya khut. Ha, ha selampau tua lanjut umur kan dia banyak dok jadi dekat golongan yang macam inilah dia pergi Mekah jadi penerbangan daripada Malaysia nak sampai Jeddah tu pun dah lama dia pula umur dah high time orang kata dia sampai sana dia dah letih Lepas tu stranded pula dekat airport Jeddah tu, duduk kena kurung dalam tu punya punya lama, lepas tu baru nak keluar, nak check immigration, custom lah, apa lah, semua dia dah letih dah. Bila sampai di Mekah, masuk dalam hotel, masuk-masuk dia buat ke rumah dia, masuk-masuk salingkan beli katoi, sedangkan dia tidak tahlul daripada umrah lagi. Dia patut sampai-sampai tu Kalau dia buat haji tamatok Sampai-sampai tu Masuk di dalam bilik Letak-letak bag tu Turun pergi Tawaf dulu tujuh rang Tujuh kali Tujuh pusingan Tujuh keliling Dah habis tawaf Sa'i Lepas sa'i potong rambut sikit Maka dia tahlul Daripada umrah Nak balik ke bilik Nak salin Kain pelekat apapun Tidak jadi salah dah Kerana dia sudah keluar Daripada ihram umrah Dia nak buat haji tamatok Ataupun dia nak buat haji ifrat dia sampai-sampai daripada perjalanan jauh tadi sangkut di airport apa begitu sampai-sampai di bilik hotel tu sampai-sampai letak tu dia buka-buka beg tu tarikkan belakang tu ni dia duduk pakai kain dua alai sajik ni dia lemah dia sampai-sampai tu terus ambilkan belakang sabuk dia punya gunung kawal sebilik ni tengok apa yang dia kata Ay, dia kata Pak Haji Pak Haji walaupun belum Haji lagi Pasal main dia nak buat Haji dia panggil Pak Haji tu Pak, Pak Haji dia kata ni tak boleh pakai lagi kain ni tak boleh pakai dia kata aku nak pakai lah Dan tak boleh pakai bukan madalah nak pakai tak, tak, tak boleh pakai lagi kita ni dudalah eh haram dia kita tak apa sekejap lagi nak turun kita saling balik dia tak faham makanya. yang dia duk main kusus haji ni rupanya dia tak faham jadi tuan-tuan benda ni jadi ya Allah jadi tadi duk main dengan kawan baru balik haji juga tadi main dengan saya tadi dia kata ya Allah sudah ada seorang pula sahabat ni tiap-tiap hari buang umrah punya rajin buang umrah ni dia buat haji tamatong kira hari-hari buang umrah sehari sampai dua-tiga kali punya dok buang umrah rajin lah satu hari baru kawan tanya dia apa nama dok petong rambut pun dia pasal nak tahlul daripada umrah ni lepas kita tawang, lepas kita saib kita kena buang sekongkongnya tiga lai rambut dia baru tanya oh dia kata umrah pun kena tahlul lah lah, ya, hau lah, walakoh saya. Ia hendak buat sakit tiga kali itu, buat lagu mana? Ada kita umrah pun kena calur, kena calur ni bukan haji esok ni, baru nak calur tak? Nak kata bahalur tak menasa bah? Kan, tapi ada orang yang dia kesian dengan. Eh? Di balik orang pergi haji juga lah, kan? Tapi tak lah. Kita kita kata belajar dulu supaya kita pergi, kita buat bagi elok kita balik asli, kita tenang tak mahu saya balik mai jadi, duduk jadi, bila duduk dengar orang duduk abang lebih tu salah, lebih salah lalu, ingat dia buat, benda orang duduk sebut kata salah, dia ni tak senang nak pergi pula 8 ribu lebih pula dalam satu 2 hari inilah ke depan naik lagi nak dapat banyak tu punya duit nak pergi pun bukan senang, lepas tu susah lah, dia nak jadi susah lah. semua benda ni aja di kita nasihatkan supaya benda ni biar jelas sebelum kita menunaikan sesuatu ibadat yang kita nak buat. Baik, dia kata jadi orang yang sengaja ni apa yang dia perlu buat ialah yang pertama sekali segera tanggalkan benda tu dan dia tetap kena kena sediakan kena dah sama ada panjang masanya ataupun pendek masanya maka tiada suatu khilaf katanya tak kira dia dia pakai-pakai tu lepas tu dia buka cepat-cepat ke ataupun lambat lepas tu baru tak kira yang pentingnya dam kena juga ini bagi kek apa? sengaja sengaja nak buat melawak main Jangan melawak-melawak aku tahu kata pakai kasut ni tak boleh dalam ihram ni tak boleh pakai kasut tapi saja aku nak pakai kata. ada dia pilih buat main macam tu Saja aku nak pakai Ha. Orang yang macam ni, dia kena cepat-cepat berubah. Kalau dia buat cepat ke, walau dia buat lambat ke, Dan kena juga. Cuma kalau dia buat cepat, itu lebih baik bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tidak lama duduk dalam keadaan dosa. Begitu. Kata Ibnul Munzir, telah ijma' ulama' atas menegahkan orang yang ihram itu daripada menak, memakai baju kurung, dan serban, dan kepiah, dan celana, dan barnas. Barnas itu topi. Dan juga muzah. Dan jika dipakainya kubak, nascaya lazim akan dia oleh fidyah. Kubak ni lagu contoh tuan, -tuan tengok Imam Masjidil Haram. Ha? Syekh-Syekh Minyak Saudi duk pakai tu. Dia pakai jubah. Hamis macam kita ni. Dia pakai jubah. Lepas tu dia ada selai lagi. Dia bubuh atas belakang tu. Kubak. Ataupun disebut mislah. Mislah apa yang dia? Min, sin, lam alif, tamar butah tu. Mislah. Dia ada kain macam gebak. Macam macam sayap zoro tu. dia yang dia dan bubuh atas belakang dia dan kubok ini dia ada dua satu hak jenis yang boleh jelui tangan masuk kiri kanan dan ada satu dia tak ada, tak ada tangan masuk dia ambil buh atas belakang aja dia bubuh atas belakang aja sembahyang kalau hitam ada ada kalau macam-macam dia boleh buat jual banyak di Saudi benda ni kan ayang tu dia panggil qobak maka qobak itu pun tidak boleh pakai pakai kena dia kerana dia dianggap pakai pakaian yang berjaya sama ada keluar dua tangannya daripada dua tangan bajunya ataupun tidak dan bersamaan pada yang demikian itu sekalian kubah tak kira hak jenis ada tangan masuk ke hak tak ada tangan masuk ke kira ambil buah atas belakang saja sedangkan kita adalah ihram maka kita ternofi dia nah, tak begitu masalah memakai macam mana yang diharamkan ke atas orang ihram Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muhazzab telah berkata ashab kita bermula memakai yang diharamkan lagi yang mewajibkan fidyah itu ditanggungkan atas yang beradat pada tiap-tiap yang dipakai. Maksudnya pada adatnya bila buah yang tu orang kata pakai. Enggak. Okay. Macam kubok tadi ni. Ada ubuk atas belakang. Tak patut sangat pakai. Bukan pakai. Kita tak hubuh pun tangan masuk dalam dalam lubang tangan tu. Kita tak hubuh. Kita cuma ambil sangkut atas belakang aja. Tapi oleh kerana kubak tu memang pakai dia macam tu. Memang ambil sangkut atas belakang. Maka kita ambil sangkut, dia anggap pakai. Maka pakai ni, kira-kira kena-kira. Benda yang dia anggap pakai, maka kena-kira. Maka jikalau berselimut dengan baju kurung ataupun dengan kubak ataupun berselimut berselendang dengan keduanya atau berkain di pinggang dengan celana maka tiada fibyah adanya kerana pakaian yang tiada dinamakan memakainya pada adat tapi kalau kita tak pakai benda tu juga tapi kita tak pakai kita buat selimut tidur tak apa-apa tak? tak nak? sikit confused ni baik-baik sikit Kupak tadi ni contoh tu benda tu hak orang tuk-tuk imam imam masjidil haram imam masjid nabawi bila nak Nah, keluar main semayang dia pakai benda tu dia ambil serup buah teh belakang dia, kalau hitam misalnya kalau dia ambil serup buah teh belakang itu dia anggap pakai tapi kalau benda tu juga tapi dia tak ambil pakai macam tu cuma dia buat selimut nak tidur dia pakai benda tu buat selimut badan dia itu tidak kena dah Karena itu bukan pakai itu selimut tapi kalau ambil pakai teh belakang itu dipanggil pakai pakai kena dah tak faham kita tahu nak terangkan dia lebih tua macam ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Dan begitu juga jika kalau berselimut seseorang dengan baju kurung ataupun dengan baju kepak keluang dia kata, ataupun dengan dengan kain pinggang dan seumpamanya dan digulungkannya ke badannya selapis atau dua lapis ataupun lebih lebih banyak lagi daripada itu maka tiada hatinya. Ha, tapi kalau dia ambil benda-benda ni semua buat selimut bukan buat pakai buat selimut daripada sejuk dan sebagainya maka itu tidak jadi salah walaupun kain baju kurung misalnya baju melayu kita kita nak tidur kita ambil hampak atas kaki kita maka itu bukan pakai itu selimut selimut itu tidak kena dam begitu hmm? Sama ada diperbuatnya yang demikian itu di dalam tidur ataupun di dalam jaga. Saja-saja duduk dalam bilik hotel, orang dah buka aircon sejuk sebagainya, kita jenis tak tahan sejuk. Kita adalah ihram. Kita buat haji ifrah misalnya. Kita adalah ihram. So kita ambil tengok apa ada tepi kita, kita ambil gameplay misalnya. Kita ampak tutup kaki kita. Itu tidak dianggap memakai. Itu selimut. Itu tidak salah dan tidak kenadam. Ambil saruk atau gulung pakai, ha, yang itu jadi pakai. Pakai kenadam begitu masalah cincin itu haruskah dipakai oleh orang yang di dalam haram yang ni pun nak kena tahu bunyi macam-macam cerita ada orang ini, eh awak pakai cincin ni tak boleh ni kena dami ada ya, orang yang kata Ngitu. kita pakai tali pinggang tali pinggang Mekah, tali pinggang Lebang tu. macam tali pinggang orang wrestling macam saya pakai yang tu. Ada kawan, eh awak ni, tali pinggang ni pun tak boleh ni. Pasal apa? Nak buat tali pinggang ni, dia je. Kita pakai tali pinggang ni, kira pakai pakaian pajak. Nampak ada tuan Tanggapan dalam kepala ni, dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Jadi, dia buat tanggapan sendiri. Kita baca, ni kita nak mengaji. Kita nak tahu betul-betul boleh. Saya tak boleh. Yang tu. Cincin itu haruskah dipakai oleh orang yang adalah ihram. Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala dalam syarah muazzar, telah berkata ashab kita. Ashab kita itu maksudnya mazhab syafi'i ha, Bila tuan-tuan dengar ashab kita, maksudnya ulama-ulama dalam mazhab syafi'i. Dia berkata apa? Dan telah berkata ashab kita harus bagi seseorang gantungkan mushaf di atas tubuhnya. Dan gantungkan selendang pedang. Dan mengikat pundi-pundi duit ke pinggangnya dan juga memakai kincir. Amat ha, maksudnya tidak salah. ataupun bagi jemaah haji Malaysia, dia bawa beg, ada bung haji bagi loh, beg kecil, paksa sagi kecil loh. Ha, dalam beg tu kita buat duit ke kita bubuh apa-apa yang kita rasa perlu bubuh dalam tu. Kemudian kita galas di badan kita. Adakah itu dia anggap memakai pakaian yang berjahit sehingga ke menyebabkan kita kena dam? Jawab dia tidak, itu tidak salah dan tidak kena dam Maknanya boleh bawa, beg galah dan sebagainya ni boleh bawa Dan tiada khilaf pada harus itu semua, Tiada khilaf, Tiada siapa yang kata kena dam, tak ada. Semua kata boleh Pakai cincin boleh, ataupun kita pakai tali gantung, kita nak gantung Quran Kita nak gantung Quran, senang bila kita nak baca anak per Quran kita sendiri kita bercadang untuk khatam sekali Quran selama berada di Mekah misalnya. So kita bawa Quran kita sendiri. Kita baca sampai tang mana kita tanda, kita baca sampai tang mana kita tanda. Berbanding dengan orang yang fit dia ambil Quran yang ada di Masjidil Haram buka baca dan sebagainya, dia tak ingat tadi dia baca sampai tang mana nak sambung tang mana. Jadi dia bawa Quran sendiri. Dan Quran tu dia nak bawa macam mana? Dia boboh tali satu gantung, nak bawa mushaf gantung di badan dia. Adakah itu salah? Itu tidak salah. Sama macam orang gantung bek kecil atau bunga jenis. Semua ini tidak salah, saya kata. Itu keputusan dalam mazhab syafi'i. Dan dengan dia berkata ulama' sekaliannya. melengkan Ibn Umar. Pada yang asaf dua riwayat. Daripadanya, maka memakruh ia akan keduanya. Ibn Umar, anak sinina Umar Al-Khattab. Dia kata makruh. Dia kata makruh. Seperti mana imam semayanglah jadi trend. Eh. Bila semayang, dia buka Quran besar di depan dia kan sama ada imam tu imam hafiz ataupun imam tidak hafiz kan jadi imam hafiz ni walaupun dia hafal tapi dengan banyak ni macam tu kata tentang kadang-kadang dia, dia lupa habis jadi bila ada Quran tu duduk di depan satu panduan lah bila dia ni dia tengok dia boleh ingat balik imam tak hafiz ni dia buka Quran tu memang bila dia semayang dia duduk tengok Quran tu dia duduk baca akhirnya pun banyak lah dibahaskan. Ada setengah pihak dia ambil kepada kepada sunat. Dia kata sunat pasal apa? Pasal orang yang hafaz Quran pun bila nak baca Quran, sunat melihat mus'af. Melihat mus'af itu sunat. Dia kata, maka kita kalau jadi imam semayang, kita tengok itu kita dapat pahala sunat. Ada pihak kata macam tu. Ada setengah pula dia kata, bukan setakat tidak sunat, bahkan makruh. Dia kata. Semayang buka Qur'an besar di depan itu makruh. Dia kata. Sebab siapa makruh? Pasti dia mengganggu khusyuk semayang. Dia menghilangkan satu daripada sifat sembahyang. Dia kata. Sebab siapa? Sebab kita jadi masyurul dengan dua baca tu. Kita jadi masyurul dengan dua baca tu, dia lari tumpuan semayang. Dia kata. Ha, ada pihak pula kata macam tu. Ha, ini perbahasan di kalangan ulama-ulama. Begitu. Jadi pokok pangkarnya melihat Musa ketika baca itu tidak salah. Cuma dia nak jadi sunat ke tak, dia tak tahu. Begitu ceritanya. Baik, masalah, dia kata. Saya tahu nak tadi. Masalah. Pakaian berjahit dan pada maknanya itu bagaimana rupanya? Apa yang dimaksudkan dengan pakaian berjahit dan yang seumpama dengannya? Tu, Yang dia kata pada maknanya itu maksudnya seumpama. Pakaian yang berjahit dan seumpama dengan pakaian berjahit ni apa dia? Kata Imam Nawawi di dalam Majmu telah berkata ashab kita. Dan tiada terhenti haram dan fidyah itu atas yang berjahit sahaja. Bahkan sama berjahit dan tarang yang pada maknanya. Dia kata, apa maksud dia? Dan bermula babit yang diharamkan tiap-tiap yang dipakai. Tiap-tiap yang dipakai, yang diperbuatkan dia atas kadar tubuh. Ataupun kadar satu anggota daripada tubuh Sekiranya melengkungi dengan dia dengan jahit ataupun lainnya Maka masuk padanya baju zirah Sarung tangan Sarung kaki Dan yang berdempek dan melekat setengah akan setengahnya Dia kata Sama ada yang diperbuat daripada capai atau kulit atau katan atau lain daripada yang demikian itu Maka semua ini tiada khilaf pada ini semua ha, Itu semua tak boleh Dia kata dalam keadaan kita berehram, dalam keadaan kita duduk dalam ehram, bukan pakaian berjahit, bukan pakaian pelekat saja tak boleh pakai. Bukan baju kurung saja tak boleh pakai. stokin pun tak boleh pakai, sarung tangan pun tak boleh pakai. Pasal apa? Pasal benda ni juga dianggap umpama barang yang berjahit. Macam tu. Umpama barang yang berjahit, maka dia juga tak boleh pakai. Walaupun dia lekat sikit aja, sikit aja di kaki aja kita pakai sarung kaki. Juga tidak boleh kalau sekiannya kita di dalam ihram. Begitu. Ini bagi orang lelaki lah. Ini bagi orang lelaki. Dan sama ada benda tu terdiri daripada dibuat daripada kapas ataupun kulit ataupun katang, sama aja. Se so, benda tu benda yang dilarang daripada kita pakai. Tajuk baru dia kata bab majaa'a fi busis sarawin wal khuffaini bagi muhrim jika tidak menjid al izar dan na'lain ini bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pakai seluar ataupun pakai dua muza kasutlah bagi orang yang ihram apabila tiada didapatnya kain cokeng dan juga dua na'an ini pula kifah dia dia ni tak ada dia tak boleh nak dapat kain dua lain tak berjaya ni tak boleh dapat maka bagi kifah yang macam ni boleh tak boleh dia pakai seluar dia cari kain tak ada. Boleh tak boleh? Dia nak gantikan kain yang dia nak pakai untuk dalam eh ni. Kain yang dulu cari ni tak ada. Dia nak ganti dengan pakai selok boleh ke tak boleh? Ataupun dia nak cari selipar ni. Selipar ni tak ada. Yang ada kasut saja. Boleh tak boleh? Dia nak pakai kasut. Tu. Itu ceritanya. Ini eh, payah lah belakang zaman lah ni kan. Kain eh ni berkenyah tak ada. Bukan tak ada berkenyah. Dan sehingga kan kalau kita nak pi Mekah tak payah bawa tak apa kita bawa selai aja untuk kita nak pakai masa nak lintas nekat bawa selai tu bagi penerbangan yang nak pi Madinah dulu tak asal bawa langsung Pi Madinah esok baru beli hingga di sana kadang-kadang marah pada sini pula dah kalau hadut jujur di sini marah Alah, apa asal tu kampen tak pergi beli ni tetapi nak abang kata nak abang kata benda tu di sana berkenjah duk-duk bawa buat buat galas beg bagi berat bawa dia. Ya. Di sana dok ada, ada banyak. Begitu. Menggan. Nah, jadi kalau sekiranya tak ada, misalnya kata tak ada sampai di sini pun cari tak ada, sampai di sana pun cari tak ada, boleh tak boleh. Dalam kedai yang terdesak tu kita pakai seluar, misalan. Ada orang pakai kasut yang dilarang ini. Dan kita telah lalu hadis dalam masalah itu. Di sana hadis yang menunjukkan tiada harus memakai seluar dan tiada harus memakai dua kasut bagi orang yang ihram dan pada hadis ini pula menunjukkan ada harus memakai seluak dan memakai dua kasut itu, dia kata ada pula hadis, kata boleh pakai pula macam mana ada satu kawan tanya saya saya kata ustaz ni, saya tak faham lah kuliah ustaz ni saya kata betul-betul Nabi ni buat haji apa? haji ifrat kah? haji tamat haji khiron kah? Dengar kuliah Ustaz hari itu ni, saat kata buat haji ifrah, saat kata Nabi buat haji tamatok, saat kata Nabi buat haji kiran, dia kata betul-betul haji apa dia kata. Enggak? Betul tak kita baca hari itu ni, dia bunyi macam tu. Dia bunyi macam tu. Kau apa, ini atas tanggapan daripada sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat melihat haji Nabi tu, dia kategorikan haji Nabi tu sebagai ifrah. Ada sahabat yang tengok Nabi buat haji, Nabi buat haji sekali aja. Tapi yang sekali itu, sahabat ada kata ifrat, ada kata tamaton, ada kata qirat. Maka hadis pun dia main tiga-tiga. Ada kata hadis kata Nabi buat haji ifrat, ada kata buat haji tamaton, ada kata buat haji Cuma nya yang disepakati oleh jumhur ulama, Nabi buat apa? Ifrat. Macam itu. Jadi ada, eh dia kata confuse. eh. Setahu saya Nabi buat hadis sekali aja. Sekali macam mana boleh jadi tiga je ni? Saya tak faham. <laughs> Ayat cerita ya. Ayat Quran. Begak. Baik. Apabila tiada dapat lain daripadanya, maka harus bagi mereka untuk memakai seluar dan memakai kasut. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya An Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al mahrimu idha lam yajid al izar falyalbas al sarawil wa idha lam yajid al na'lain falyalbas al khuffain maksudnya diriwayatkan kepada saudara sepupu Nabi SAW yang masyhur alim dan masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu manhat kita cerita kata dapat baki yang susu Nabi dalam dalam qadimah tadi dia ni sepupu Nabi tapi dia um muda jauh daripada Nabi lah. Muda jauh. Dia ni junior banyak daripada Nabi. Coba tengok tuan-tuan. Bila sebut nama dia. Apa dia tulis di sini. Saudara sepupu bagi Nabi. Yang masyhur alim. Memang dia alim. Abdullah bin Abbas ni memang alim. Dan masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhumah. Katanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda'iyah. Bermula orang yang ikhram dengan haji atau umrah itu. Apabila tiada didapatnya kain pinggang, maka hendaklah ia pakai akan seluruh. Dia kata. Tak ada. Nak cari kain, nak pakai kain yang tidak berjahit ini, tak ada. Maka dia dibenarkan pakai seluar. Dan apabila tiada didapatnya dua kasut, maka hendaklah pakai dua muzah. Dia kata, kalau sekiannya tak ada kasut. Kalau sekiannya tak ada selipa, maka hendaklah pakai kasut. Dia kata, begitu kata at-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan Jabir dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih dan beramal atas ini hadis di sisi tengah daripada ahli alimi dan kata mereka itu apabila tiada didapati oleh orang yang ihram itu akan kain pinggang nescaya memakai ia akan celana okey kalau sekiannya tak ada tak ada sungguh maka dia boleh pakai seluar walaupun dia tidaklah dalam dan apabila tiada didapati dua na'al, tak ada dua, kas, dua selipar ni, tak ada penasaya, pakailah dua kasut. Maka ialah kawal Imam Ahmad. Dan kata setengah mereka itu, kita berpegang atas hadis ibnu Umar daripada Nabi SAW. Apabila tiada didapati dua na'al, tak ada dua selipar, maka pakailah dua kasut. Dengan syarat, potong sebelah bawah daripada dua tempat buku lali itu. Maka ialah perkataan Sufyan Al-Tawri dan Imam Al-Shafi'i. Dan dengan dia berkata Imam Malik. Kalau tak ada slipper, slipper yang nampak buku lali, tak ada. Kita cuma ada kasut saja. Sedangkan kasut ni dia tutup buku lali. Boleh pakai kasut. Tapi sebelum pakai, dia kata potong dulu. Potong bahagian yang menutup buku lali itu. Potong biar dia tutup belah belah depan saja. Ujung pun potong, buku lagi pun potong. Biar bagi jadi macam mana sandal, macam mana selipar tu. Buat tergutu dulu baru pakai. Dia kata, jangan terus pakai kasut begitu saja. Ini fatwa Imam Asy-Syafi'i begitu. Baik. Bawah tu dia duduk ulang yang tu lah. Ha? maka pada hadis Ibnu Abbas ni cerita pasal kasut potong tu lah kemudian masalah memakai capal dalam ihram apa hukumnya pun dia nanti ulang yang tadi juga turun so, masalah yang berikut ni memakai pakaian yang ditegah dalam ihram kerana uzur apa hukumnya ha dia ada case dia uzur maka dia terpaksa buat benda yang dilarang kata imam nawawi rahimahullahu taala dalam kitab majmu apabila ada bagi seorang lelaki-lelaki yang ihram itu uzur yang berhajat kepada memakai pakaian yang tertegah di dalamnya maka padanya tiga masalah ini orang yang ada masalah yang pertama berhajat kepada menutup kepala ataupun memakai pakaian yang berjahit dia ada masalah, dia kena juga tutup kepala contohnya dia ni jenis orang tak boleh kena panah. dia ni puteri lilin misalnya putera puteri pula, putera lilin tak boleh kena panah. dia pun memang tak kena panah. kalau kena panah ni minta lima minit je hitam tak boleh. misalan kata dia jenis macam tu jadi dia nak kena ada juga benda katuk kepala ni. Ni satu. Yang kedua seperti tidak didapati kain selendang ataupun kain pinggang. Hak nikih kita bincang tadi ni tak ada kain, cari rata dah tak ada kain, kain, kain hak jenis tak pejik ni tak ada. Yang ketiganya ketiadaan dapat dua na'al. Tak ada kasut selipar ni tak ada. Begitulah. Maka tiada satu daripada yang tiga itu dinyatakan secara detail dalam masalah yang akan datang. Masalah yang pertama Tutup kepala oh. Ataupun memakai yang berjahit Oleh yang ihram Kerana uzur Apa hukumnya Ini dia nak bincang sesuatu Kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Apabila berhajat dia Kepada tutup kepala Ataupun berhajat ia kepada memakai barang yang bejat kerana uzung seperti panas ataupun terlampau sejuk ataupun dia berubat dan sebagainya dia ni ada masalah dia nak kena pakai juga tutup kepala ataupun nak kena pakai juga jenis seluar dan sebagainya misalannya dia ada masalah. Kalau dia tak pakai ni nak jadi karut tak jadi tak boleh nak buat ibadat misalannya sampai peringkat tu. Ataupun berhajat perempuan itu kepada tutup muka Nah, ataupun dia orang perempuan, orang perempuan tempat ihram dia muka. Dia orang perempuan, walaupun di sini dia duduk pakai apa nama purda, bila dia pergi di Mekah dalam ihram, dia tak boleh pakai purda. Katalah dia ni, ni jenis orang perempuan yang tak boleh, muka dia nak kena tutup, dia ada masalah. Dia mesti kena tutup muka, nesayah harus menutupnya dan wajib ke dia. Ha boleh orang oh, laki-laki ha, tak boleh dia mesti nak kena tutup kepala kalau tak tutup kena panah ni sampai nak jadi pengsan sampai nak pitam dan sebagainya sampai poin kad tu maka diizinkan dibenarkan bagi dia tutup kepala tapi kena fidya tapi dia boleh tutup kepala lah sepanjang eh tu ha, tetapi kena bayar fidya fidya bayar sekali lah ataupun orang perempuan yang jenis dia nak kena tutup muka dia tak boleh tak tutup kalau tak tutup dia jadi kulit dia ni tak boleh dia salah dengan pancaran ultraviolet apa dia panggil? nanti okay, dia UV dia panggil lah ni dia ni kulit dia ni sensitif sangat bila kena pancaran apa ultraviolet ni bila kena dia lagu nak jadi lagu cucuk kembung ke apa misalnya dia ada penyakit macam tu jadi dia nak kena tutup juga ke anak uzur bagi dia kalau tak tutup dia boleh tutup tapi tenang sedia begitu kerana firman Allah Taala dalam Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fasidiyah ini ayat Quran artinya maka barang siapa ada ia daripada sekalian kamu itu sakit atau ada padanya sakit pada kepalanya maka ia itu bayang fidiyah atehnya ha itu jadi makna kata dibenarkan dia langgar benda yang dilarang tadi tetapi dia kena kena denda begitu masalah memakai baju kurungan dan sirwal sirwal tu seluak lah. oleh yang ihram kerana uzur apa hukumnya ini hak kedua tadi ni dia nak kena pakai seluar juga ataupun nak kena pakai baju juga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam majmuh apabila tiada didapat oleh seseorang itu akan kain selendang ni kain hak atas ni takde nesayah tiada harus memakai baju kurung tak boleh juga tak boleh, nak ganti kain tu, nak pakai baju kurung, tak boleh. Bahkan boleh membuat selendang akan dia. Bahkan boleh membuat selendang akan dia. Baju kurung, tak boleh pakai juga. Tapi dia ambil baju kurung tu, buat selendang kat tu. Pakai, tak boleh. Tapi ambil buat bungkir, buat selendang, itu boleh. Dia kata. Boleh paham kan? tak? Tak paham, nak gosan balik, nak terang balik. Okay. Bagi orang yang nak cari kain ni, kita ihram pakai dua lai kain. Satu lai kain untuk dipinggang. Satu lai kain buah hati bau. Dia ni masalah. Ni ada selai aja, Habuh-habuh pinggang aja. Hak nak buah ni bau ni tak ada. Kain cari merata dah tak ada. Misalnya. Maka boleh tak boleh. Hak bawah dia pakai kain. Kain ihram hati tak berjain. aceh pakai baju Melayu. Biasa. Boleh tak boleh. Tak boleh. Dia kata. Jadi sebagai ganti kepada kain atas tak takda ni, dia ambil baju Melayu tadi bungkuih aja Tak salah pakai. Kalau pakai, kena dam. Dia ambil buat bungkuih atas bawah saja. Bungkuih atas bawah itu tidak dipanggil pakai. Maka itu dibenarkan. Dia, tak boleh nak gustan lagi sekejap ni. Gustan-gustan tak habis kitab ni. Kan? <laughs> dia macam tu. Baik. Jadi itu itu bagi orang yang tidak tidak boleh nak mendapatkan kain, nak buat selendang atas, atas badan dia. Dia dibenarkan setakat tu, dia kata dan jika jikalau tiada kain cokeng dan tidak dapatnya celana hak ni pula dia tak ada kain nak pakai di pinggang pula tak ada maknanya tak ada dua-dua lain lah kalau hak atas tak tak ada hak atas tu buat pakai hak bawah kan apa? ustaz ni hak tu pun bercelahu ni cerita kata tak ada bawah ni maksudnya tak ada atas dengan bawah sekali tak ada jadi boleh tak boleh dia ni nak pakai seluak sebagai ganti kepada tak ada kain dua lain ni boleh tak boleh nak pakai seluak ganti dia kata, maka boleh tilik Jika tiada boleh dibuatkan daripadanya Akan kain pinggang kerana kecilnya Atau kerana ketiadaan Alat penjait, atau kerana takut tinggal daripada kapilah Kapilah ni rombongan dah nak pergi dah Dia duduk cari kain tak jumpa lagi Duduk kalut macam tu, kami sorbang bukan nak tunggu kita cari kain Kau ni sekejap ni ni dia buat ni dia buat contoh ni zaman lah. orang nak pi buat haji nak pi ngan untang ngan apa kan depa pi rombongan depa ada kabilah, depa nak pi ni dengan dia ni duk cari kain tak jumpa jumpa orang dah nak pi dah sebab orang nak tunggu dia tunggu dia tak tahu bila dia nanti nak jumpa orang dah abang sebulan dah kata nak pi dia tak siap barang lagi sampai orang nak pi sangat dah pagi ni baru duk pi cari kedai kedai tak bukalah apa larat orang nak tunggu dia jadi kabilah dia nak betolak dah dia masalah kain tak selesai lagi dia dalam keadaannya macam tu kita ni tak boleh lah nak buat contoh macam tu kan boleh lah buat contoh macam tu? orang yang dapat panggilan mengejut ni kan ada satu kawan dia hari jemaat dapat tahu kata dapat haji, kan sebelum tu dia padu abang kata confirm tak dapat jadi dia buat cara tak dapat lah bila sembang jemaah apa semua sah selesai masa dia pergi sembang jemaah tu masa tu ada satu call mai dari rumah abang kata okey dia dapat ni dia ada dah masjid dah habis dengan mak buat lagu tak pi lah dia pun balik pun bagi lambat apa, semua sampai sampai ada rumah bini duk lompat lah bini kata ni lepas telefon mai kata dapat ni siapa telefon dia pula dia kata ni ni apa ni pasal telefonlah bang kata eh dah Di tak ada nak melawak dah kejaplah tak sedih apa nah dia pun tekan nomborlah telefon tanya tanya dia memang betul lah. ya dia kata tu bila malam ni terbang oh, malam ni terbang ngaza malam ni nampak nak terbang yang dia dia sekali. dia kata nampak karut dengan apa pun tak ada ni. Nah, ada juga kisah-kisah yang macam ni kan jadi tak apalah dia buat kala selang kabut dengan malam nak terbang tu tau lepas sembang lima baru tau kan dalam keadaan kalut macam tu dia pun telefon kawan biasa rapi dah pakai kain haram pun tu dulu lah ajar jugalah kain haram tu boleh pilih lah Mana itu tak boleh juga contoh kita lah ni dan lagi dapat kain haram kan ni dia nak habang kata ni sampai orang nak bercolak dah tak boleh dapat kain lagi ni boleh tak boleh dia nak pakai selong sebagai ganti kepada kain yang tak ada ni dia kata atau kerana takut tertinggal daripada rombongan dan seumpamanya demikian itu maka harus baginya memakainya dan tiada fidyah kerana hadis Ibnu Umar ada masalah tadi. Ah dalam yang macam ni memang takdan sungguh-sungguh. Dia pakai seluar dulu walaupun dia tak lagi nak niat ihram dan sebagainya, boleh bagi dia dan tidak kena tidak kena fidyah begitu. Dan jika sekiranya boleh dibuat daripadanya akan kain pinggang dengan tiada mubarat, maka adakah harus ia memakai seluar ataupun atau at, memakai seluar atau halnya maka pada padanya ada dua jalan. Bermula yang mazhabnya harus ia dan dengan dia memutus oleh sahibul muhazzab dan sekalian ahli iraq dan al-mutawalli dan sekalian ulama' khurasan dan yang keduanya ni kita dah bacalah hujung ni kalau baca lagi saya kira dia ditelur balik nah, jadi cerita dia apa? cerita dia kita dibenarkan setakat apa? nak buat selimut baju saja kain kita pakai kain biasa hak atas ni katalah kita ada masalah apa-apa kita dibenarkan ambil baju melayu ke? baju kurungan apa-apa dia kata tapi dengan syarat jangan pakai buat selimut atas bau, maka itu tidak salah Macam tu. bawah tu masalah memakai capal dan seumpama dengannya oleh orang yang yang di dalam ihram apa hukumnya kata Imam Nawawi dalam syarah al-Muhazzab apabila tiada didapati oleh seorang yang ihram itu akan dua selipat nesjaya harus ia memakai capal dan memakai kasut yang dipotong tempat buku lali dan tiada video hatinya ha, yang ni pun sopahlah ha. kerana hadis Ibnu Abbas tadi dan jika memakai seorang akan dua kasut yang dipotong dua tempat buku lalinya kerana tidak ada selipar kemudian didapatinya dua selipar menurut wajib mencabutnya sekarang itu juga ha. kalau mulanya tak ada selipar maka dia ambil kasut dia potong kasut bagi nampak buku lali dia pakai kasut dulu dalam dalam dok pakai yang tu jumpa ada orang dok jual selipar dan sebagainya dan dan kena buang kasut tu pakai selipar tadi balik begitu maka jika dilambatnya nescaya wajib wajib qada ha. kalau saja dah jumpa selipar tu tak payah tengok kedai depan belak ada kena dam. dan dia, duit nak bayar dam tu baik beli kasut tak ada-ada awal-awal sabut bang begitu inilah yang mazhab dan yang dinaskan. dan dengan dia memutus oleh jumhur ulama Sebagaimana kami kata, pada memakai seluak, kemudian daripada ada kain tinggang. Sama juga, kalau kita cari kain punya tak ada, kawan tadi ni. Rombongan dah nak pirah, duk cari kain ihram ni tak jumpa lagi, maka dia pakai seluak dulu. Tiba-tiba dalam duk pakai seluak tu, tiba-tiba jumpa kain ihram. Dandan kena buka seluak, pakai kain dulu lah, baru buka seluak. Hmm, kan, eh, dandan buka seluak, kain tak pakai lagi pun tak boleh juga. Eh, dandan pakai kain tu dulu, itu baru buka seluak. Macam tu tak boleh ada orang menjinak betul-betul. Dia mengaji ni dengan staf abang tu ni. Dah. Saya tak <tukai>, kena buka dandan. Ah jangan-jangan. Saya tak abang lagu tu. tak orang ngajak orang ni kan boleh. Kan saya duduk baca ni salah faham. Ni <tukai>, Baik. <tukai>, hmm. Lepas pada tu dia ulangan benda sama memakai dua kasut apa semua dia duk mai cerita kasut tu juga lagi muka surat 78 sebelah tu memakai celana seluar oleh yang ihram kanan uzung sama macam tadi juga lagi. Hmm? Ini kita anticangkah-langkah langkah sebab dia ada tajuk yang berulang-ulang, hmm? Baik, tengok tajuk bab yang baru. Bab majaa'a fil ladhi yahrumu alaih wa 'alaihi qamis au jubah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang ehram ia dan atehnya baju kurung ataupun jubah. Ha? Dia pakai baju kurung ataupun pakai jubah sedangkan dia dah masuk kawasan miqat dan berniat ehram. Ketahuilah sedaraku, telah lalu hadis yang membicarakan ehram bagi orang yang ehram itu memakai baju kurung dan memakai barang yang berjahit dan lainnya. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan tegah pakai baju kurung dan pakai jubah itu katanya an ya'la ibni umayyah qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan qad ahrama wa alayhi jubah fa amarahu an yanzihha ah, an yanzihha ah. diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama ya'la bin umayyah radhiyallahu anhu Katanya telah melihat Nabi SAW seorang badui. Sesungguhnya telah ikhram ia. Dan atasnya jubah. Maka menyuruh Nabi akan dia menanggalkan menanggalkan jubah itu. Kerana telah ditegahkan syaraq memakainya. Yang ini memakai sesuatu yang berjahit. Bagi orang yang ikhram. Maka badui itu pun menanggalkan. Dan kerana menjunjung sabda Nabi SAW. Dan ceritanya ini makna jahilan dia tak tahu orang Arab pun banyak tak tahu kita jangan ingat kata so kata dia Arab Saudi dia Arab duduk di di, di Saudi dia cukup mahir haji ni jangan jangan kawan kita yang bawa balik muka baru ni di sana berkesempatan kenaik dengan satu uh, major dalam angkatan tentera Saudi ini. kan dia pun layan sahabat-sahabat kita yang pergi layan habis-habisan bawa pergi rumah dia dijadah layan elok apa semua kan kira nak pergi mana dia dia hantar pi dengan kaita dia dengan apa dia sana ha? jadi lama-lama mereka pun tanyalah dia mereka bertanya dia hantar ni buat haji berapa kali dah dia jawab apa tak buat lagi ya? umur dah nak mencicah 50 lah beranak atas bumi Saudi kan kira mengaji di Saudi kerja di Saudi sampai la, ni masih berkhidmat dengan dengan Saudi apa semua umur dah dekat lima puluh lah tak buat haji nak buat macam mana dia kata dia kerja ni dia kata dia kena jaga tiap-tiap kali musim haji orang main sampai empat juta orang 4.5 juta orang punya ramai dia kata kalau kami pun bekat babut buat haji siapa nak jaga dia dia, tak dan lagi dia, tak dan buat haji lagi lah jenuh ya, buat ni nak jawab dengan Tuhan tu eh? A, jenuh Tuhan terima ke tu? itu sebagai excuse untuk tidak buat haji alasan kata jaga orang ni Tuhan terima A, jenuh juga dia nak jawab pun jenuh kalau dia kata dia memang nak buat tapi kerajaan dia tak pergi buat kerajaan dia pula kena jawab Enggak. jadi kita jangan ingat so kata Arab ni dia pandai haji da. ini soal ilmu lain kita jangan ingat sudah kata Arab media bila baca Quran ni ayat mata keluar mampu. Jangan, jangan. Karena itu soal hidayah. Dia lain. Orang Arab pun dengar baca Quran dia dengar saja tak ada apa-apa ada, ada. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia faham. Bukan dia tak faham. Tapi tidak ada hidayah dalam diri dia. Maka ayat Quran yang dia dengar tu tak ada apa bagi dia. Tak ada apa. Demikian juga Arab dia faham tentang haji apa semua. dia. Dia faham. Tapi dia tak buat haji. Bermakna dia tak ada petunjuk lagi. Untuk nak mengajak dia untuk buat haji. Sedangkan kemudahan ada di depan. Dan kita jangan ingat. Dia faham sangat tentang haji ni. Pasal apa? Pasal dia pun tak ambil tahu lagi tentang benar tu. Sebab dia tak cadang nak buat lagi. Nampak? Hajri ini. Jadi itu sebab kita kata. Apapun yang menjadi petua pedoman kepada kita. Ialah ilmu. Ilmu itu bersumberkan kepada Quran. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi bukan kata sah kata arak buat mesti betul eh? Demikian juga halnya bila kata sah kata ustaz buat mesti betul eh? Tak mesti. Tak semua ustaz tahu semua benar. Ada ustaz dia mahir dalam bak fakah. Dia tak mahir dalam bak tafsir. Ada ustaz dia mahir dalam bak tafsir dalam bak hadis. Dia tak mahir dalam bak fakah. Susah kita nak cari satu orang yang mahir semua bidang. Susah jadi dengan kerana itu betul yang Nabi kata tu belajar ilmu ni daripada atas nui atas buayan sampai ke liang lahat betul kita dah handal dah dalam Ba'afiqah kita tak mengaji lagi tafsir kita tak mengaji lagi hadis kita tak mengaji lagi Rasuluddin banyak lagi kita tak mengaji macam mana kita nak kata kita tak payah mengaji lah jadi kalau nak mengaji semua memang betul ya sampai mati tak habis lagi mengaji saya cerita dia jadi yang senang ni orang yang tak mengajik langsung dia senang dia tak takkan dud nak mengajik apa dia kira dia kata ni hak kita dok tahu ni pun banyak tak larat nak buat dia kata hang nak pergi cari lagi dia kata ha, dia kata ni buat hak mana tahu dulu uj sembang pun deras sembang pun deras kita ajak dia pergi mengajik dia kata macam tu kita dan yang hang duk rajik pergi mengajik ni hang tahu tu semua hambat kah dia tanya kita kata, tak lah ada buat hak mana tahu dulu kata, ni, minta kan eh. kita pun sekali tengok ke dia tu cakap tu, sekali dengar apa yang dia kata tu, kita pun peringat kat Laji ni tungguh je pak, pakat-pakat tak payah mengaji tak leh macam ni tak boleh kata. mengaji kena mengaji jadi hak, hak mana yang kita mengaji ni pelan-pelan buat lah, pelan-pelan minta dekat Tuhan kan, minta dekat Tuhan Tuhan bagi kekuatan dengan kekuatan itu, mudah-mudahan kita boleh buat apa yang kita tahu jadi ha? minta kepada Tuhan. Tuhan bagi kekuatan dengan kekuatan tu insya-Allah kita boleh buat apa yang sudah ada pada pada diri kita, sudah ada ilmu pada diri kita. Ha wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok masalah memakai khubbah bagi orang yang ihram itu apa hukumnya? Ha ni pun dah dah bincang dah tadi. Khubbah ni pun dah bincang tadi. Lepas ni kita akan masuk noh masalah hak 180 bawah tu, membalut luka orang yang ihram apa hukumnya? Ha yang tu kita nak tengok nanti insya-Allah. والله عالم سبحانه وتعالى